A xariño curriú, onde moi fácil o niño, ao carballo do jaleiro, é máis alto e ramalliño, é máis alto ramalinho.